19. fejezet Szörnyű szőrmók örököse Szóval, csevegett hablat, amíg arra várunk, hogy hason a méreg, meséld nekem, mire kell számítani. Hm, <gül> Nos, <gül> dörmögte a folytogató. A ide elkezdenek majd megmerevedni, nem tudod majd mazgatni őket. <gül> Érzek is egy kis bizsergést a lábamban, mintha tűvel szurkálnák, ismerte el Hablaty. A folytogató csápjai is vadul megmerevedve csapkodtak. Van, ami zöldes színű lesz amirektől méregtől széhe! – sziszegte a folytogató vidáman. – Csak én látom úgy? – kérdezte Hablaty. – Vagy szerinted is van egy kis zöld árnyalata a balkaromnak? – Nem volt. Ugyanolyan fehér és szeplős volt, mint mindig. A folytogató áttetsző testében viszont elkezdett növekedni egy különös zöld felhő, és ide inkább eltakarta az emésztés alatt álló szerencsétlen sárkányokat. – És ahogy a méreg eléri az áldozat fejét! <hállt> – folytatta a folytogató. Az – Az idegrendszer, egyszer! Szeréljen, fájni a Várakozva méregette hablatyot, de nem történt semmi.-Ez. Ez, ez. ez. érdekes mélázott a folytogató mintha nem lékedne. – lehet, hogy egyeseknél hosszabb ideig tart a folyamat nyugtatta meg hablaty. Te is egy kicsit nyúzottnak tűnsz, ledülhetnél egy percre. A folytogató végignézett magán. A zöld köd most már eljutott testének minden kis zugába, és végre apró agya felé közeledett, és a folytogató felüvöltött. A lény idegrendszere egyszerűen felrobbant. Áramkörei felizzottak, mint meg annyi villanykörte. A lény őrülten csapkodott, óriási darabokat ütött ki a barlang falából, mindenféle kincsek repkedtek a levegőben. Halvér elbújt egy kiszögelés alá, nehogy eltalálják a tekergő csápok. Fogatlan a mennyezet egyik hasadékába húzta meg magát. A folytogató körülbelül másfél percig vergődött a barlang falai között s közben különös ősi halálhörgést hallatott, majd minden csápja végleg megmerevedett, és a földre esett. A folytogató rándult még néhányszor, a veszélyes méreggelteli csáp néhány másodpercig még ide-oda csapkodott. Aztán csendált be a nagy barlangban. Lassan leülepedett a porfelhő is. Halvér előbújt a rejtek helyéről. Átbotorkált a nyálkás kő a nyálkás kincseken és a folytogató még nyálkásabb csápjain. Hablatyot kereste. Hablaty kába volt, de élt. Az elmúlt percekben a leghatalmasabb hullámok hátán képzelte magát. A lény ide-oda dobálta. A fogai összekoccantak, de a dereka köré fonódott nagy csáp egyben meg is óvta minden sérüléstől. <gül> – Mi csoda egy ostoba szörny volt! <gül> – vigyorgott Halvérre és fogatlanra. – Hogy csináltad? H Hogy csináltad? – kérdezte Halvér elhűlten újra és újra, miközben fogatlan segítségével lehámozták a csápot Hablac testéről. Hablagy felhúzta az ingét, és megmutatta alatta egy csáphegyét és a kocsonyás, áttetsző húson jól látható volt egy hatalmas tűszúrás nyoma, és a bőr alatt csordogáló zöld méreg. Hablat ugyanis ráhúzta az ingét az egyik csápra, mi alatt fogatlan elterelte a figyelmét. A folytogató annyira nem érzékelte a csápjai végét, hogy azt sem vette észre, hogy valójában saját magába fecskendezte a mérget. – Ehhez a tervhez viszont – szólalt meg végül halvér – ördög ilyen sok szerencse is kellett. <gül> – Tényleg szerencsém volt? – ismerte el hablagy boldogan. – De legalább élünk. <gül> nem igaz? Halvér is vigyorgott, fogatlan pedig bemutatott három hátraszaltót, és újjongva kukorékolt. – És az a vívás? <gül> Azt meg hogy csináltad? Soha nem ment neked a kartforgatás. A másik kezembe vettem a kardot, motyogta hablagy boldogan, de egy és szégyellősen. A balkezes zseni, aki egymaga legyőzte álnok alvint, és a folytogató szörnyet, <há> Ömlenget halvér. Milyen jól fog ez hangzani, ha elmondjuk otthon mindenkinek. Kíváncsi vagyok, milyen képet fog vágni takonypóc, ha meglátja ezt a nagy halom kincset. Emellett elég szánálmasnak tűnik az a vacak kis láda, amelyet ő ásott ki a kopponyák szigetén. <gül> <gül> e igen, e igen, mondta a hablagy lassan. De azért ne feledjük, hogy továbbra is egy föld alatti barlangban vagyunk. Előbb ki kell jutnunk innen. Halvér arcáról lefagyott a mosoly. Oh, ez igaz. – ismerte el. – De a lény biztosan kiderítette, hogyan lehet feljutni ebből a barlangból, a vadsárkány sziklára. – Ahogy elnézem a sárkányokat, az rendszerében bizonyára évek óta a sárkány bölcsődét tizedelte. – Egyszerűen vágjunk keresztül a kalibán barlangokon, és… – Nem, nem, nem! nem – nem, nem, nem! Vágott közbe fogatlan. F -f -f -f -f fogatlan tudja? F, -f, -f, f fogatlan ott nőtt f, -f, -f, -f fel Ó, m -m -m -m még ennél is és sokkal nagyobbak és g, -g, -g lények vannak Ö Rendben, – bólintott hablagy. Akkor ott megyünk ki, ahol bejöttünk. Reméljük ki tudjuk nyitni ismét ezt az ajtót. – Ki tudták? – és közben Hablach észrevette, hogy egy papírfecni tűztek rá, egy levelet. Ugyanazzal az ákombákommal írták, mint szörmók rébuszát, és a címzetje szörnyű szörmók igazi örököse volt. Hablach leszakította a levelet a szögről, és olvasni kezdte. Kedves örökösöm, csodálatos viking életem volt, most már viszont öreg aggastyán vagyok, és ma már nem nézek vissza olyan kirobbanó örömmel a tivornyázással, rablással és háborúzással töltött ötven évre. Eszembe jut, hogy talán másképpen is alakulhattak volna a dolgok. Itt van például ez a kincs. A mesékből megtanulod majd, hogy ennek megszerzése volt életem legnagyszerűbb pillanata. Azóta viszont a kabzsiság és a hataloméség szét cincálta egykoron oly boldog rablóbandámat. Nem vagyunk még elég érettek erre a kincsre, ezért úgy döntöttem, megszabadulok tőle. Tudom, hogy lesznek olyan férfiak, akik a kincs legendáját halva keresni fogják, Nekik elrejtettem egy kisebb ládát a kopponyák szigetén, hogy azt higgyék, ott véget is érhet a kincskeresés. Az igazi kincset ebben a barlangban rejtettem el, mélyen a föld alatt. Hónapokig tartott, amíg a sárkányaim lecipeltek ide mindent. Egyik oldalról a víz, a másik oldalról a kalibán barlangok őrzik. Elhelyeztem egy fiatal folytogatót is a barlangban. Az ifjú szörny idővel hatalmasra nő majd, és rettenetes őre lesz a kincsnek. Arról álmodom, hogy a jövőben az emberek képesek lesznek bölcsen felhasználni ezeket a gyönyörű és veszélyes tárgyakat. Arról álmodom, hogy lesz majd egy örökösöm, egy sárkány suttogó, egy kartforgató mester, aki szót ért a szörnyekkel, és be tudja fogni a mennydörgő tor erejét. Ez az örökös eljön majd, és megtalálja a kincsemet. Minden kincsemet neki adok, ő tudni fogja, mit tegyen vele. Sok szerencsét és jó szelet kívánok! Szörnyű szörmók! Utóirat? Remélem, van veled egy sárkány, aki ki tud juttatni a felszínre? Különben attól tartok? Neked véged? Szörnyű szörmog talán nem is volt olyan rossz ember, tűnődött hablat. Na tessék, mondta halvér, aki Hablaty vállal fölött böngészte a levelet. Ö, azt írja, hogy ez a te kincsed, és azt teszel vele, amit akarsz. Hablaty felsóhajtott. Eszébe jutott a kabzsi csillogás plépofa szemében, amikor megkaparintotta a viharpengét pengét. Eszébe jutott, hogy nagy ülep és milyen csúnyán hajba kapott a kincses ládá miatt. – Igen, – mondta Hablaty, – tudom, mit kell tennem vele. Felkapott a barlang padlójáról egy darab szenet, és a levél aljára firkantott néhány sort, majd visszaszögelte a levelet az ajtóra. – Még mindig nem vagyunk elég érettek erre! – olvasta halvér, és hablaty után szaladta ki, homlokát ráncolva, már a barlang tengeri kiáratát vizsgálta. – Hogy érted azt, hogy még mindig nem vagyunk elég érettek erre? – kérdezte. – Úgy értem! – felette hablagy, hogy a kincs itt marad. Ez a mi titkunk lesz, és senkinek sem áruljuk el. Ha kijutunk innen élve, akkor majd csak annyit mondunk, hogy a tenger partra vetett bennünket, és ennek a barlangnak még a létezéséről sem fogunk beszélni. Soha, de soha! Ezt, ezt nem mondhatod komolyan, hüledezett halvér. Hősök lehetnénk. Ráadásul, ha nem mondjuk el, mi történt, akkor mindenki takonypócot fogja a szőrös huligánok törzse igazi örökösének tartani. Hablac szomorúan nézett a barátjára. Hmm. Ebben igazad van, mondta. De ha, ha tényleg én vagyok az igazi örökös, akkor azt kell tennem, ami megítélésem szerint a törzs érdekeit szolgálja, nem? És szerintem ezt kell tennem, a kincs nagy bajt hozna ránk. Ablach hajthatatlan maradt. – Foglalkozunk inkább azzal, hogy hogyan juthatnánk haza? – zárta le a témát. Ablachnak két vagy három órájába telt, mire kitalálta, hogyan tudnának a sárkány segítségével visszajutni a felszínre, a száz méteres mélységből. – A megoldás meglehetősen egyszerű. – Hát elárulhatom, hát ha a kedves hallgató egyszer hasonló helyzetbe találná magát. A sárkány által kilélegzett levegő szinte kizárólag tiszta oxigénből áll. Ezért olyan gyúlékony. Úgy tudtak hát a fiúk felúszni a felszínre egészen lassan, hogy elkerüljék a keszombetegséget, hogy fogatlan mellettük úszott, és időről időre levegőt fújt az orrukba. A sárkányoknak sosem fogy el a levegője, mert a szarva alatt kopoltyúk találhatók. Amint víz alá merül, a vízből vonja ki az oxigént. Hablat és halvér körülbelül tíz perc alatt jutott fel a víz felszínére. A vízen törmelékek úztak, hiszen nem voltak messze attól a helytől, ahol a szerencsés tizenhárom a tengerfenekére merült. A fiúk megragadtak egy-egy evezőt, és a szigetnek olyan szakasza felé irányították magukat, ahol homokosban érhettek partot. Halvér egészen hazáig győzködte hablatyot, hogy gondolja meg magát. Végül megadóan felsóhajtott. – Ilyen hozzáállással soha nem leszel hős! – Hogy lehetnél hős, újjongás és tapsvihar nélkül? – Ah, jó, rendben. Sóhajtott a hablat Akkor soha nem leszek hős. Én csak azt tudom, hogy elvileg én lennék ennek a törzsnek a jövendő beli vezére. Ha, és a, azt szeretném, hogy a jövőben is meglegyen ez a törzs, hogy vezetni tudjam. És nekem ez a legfontosabb, mint az, hogy hős legyek. A hangában botladozva haladtak a falu felé, amely különös módon csendesnek tetszett. Nem gomolygott füst a kéményekből, nem veszekedtek gyerekek az utcákon, nem verekedtek sárkányok a zsúptetőkön. A könyörgök neked, Odin! – imádkozott Hablac. – Add, hogy mindenki életben legyen. Mindenki életben volt. Csodával határos módon senki sem fulladt meg, amikor a szerencsés tizenhárom elsüllyedt. A huligánok megkötözték a számkivetetteket, és az erősen túlterhelt fej fedélzetén visszavitorláztak hibbantra. Jellemző nagy lelkűségükre, hogy a számkivetetteket szabadon engedték. Attól tartok, a számkivetetteket nem vetette szét a hála, és a huligánok nem utoljára találkoztak ezekkel a gonosz emberekkel. Egyelőre azonban mindegy szálig visszatértek a szám kivetettek földjére, megalázva, fegyvertelenül és bosszúszomjasan. A huligánok sem voltak sokkal jobb állapotban. Szívós nép voltak, és a kalózoknál a vízbefulladás foglalkozási ártalom, de a főnök egyetlen fiának elvesztése nagy csapás volt a törzsnek. Akár ő volt az örökös, akár nem. Plépofa egy óra hosszán átült a tengerparton, amint takonypóc kincse eltűnt a hullámok alatt, már meg is szűnt a varázsa Plépofa számára. Lelki szemei előtt minduntalan megjelent a fia, Hablach. A szerencsés tizenhárom fedélzetén, amint kijelenti, hogy én vagyok termetes Plépofa örököse. Plépofa kitépte a füléből az aranykarikákat, és a tengerbe dobta. Aztán hazamentés, leült az Odin tiszteletére emelt oltár előtt. Ezért látta azt halvér, hablat és fogatlan, amikor botladozva, bicegve elérték a huligán falut, hogy mindenki bezárkózott. A vikingek becsukták a spalettákat és az ajtókat, a tüzeket eloltották. Csak a véletlennek volt köszönhető, hogy az egyik ablaktábla éppen akkor csapódott ki a huzattól, hegyesen köpő bélhangos házában, amikor a két fiú arra járt. Bélhangos felállt bezárni az ablakot, és megpillantotta a házak előtt vánszorgó, nyakik barátokat, és akkor kieresztette öblös hangját. – én élnek! Üvöltés házról házra terjedt, ahogy az őrtüzek is egyik hegyről a másikra terjedve lobbannak fel, és a szőrös huligánok az ajtóikhoz siettek, mint megannyi ujjongó elefántfóka, majd lecsaptak a három jóbarátra. Izmos vállukra emelték őket, és boldogan kiáltoztak. Élnek, élnek, élnek, élnek, élnek, élnek, élnek, élnek, élnek, élnek, Takony már azt is nehezen viselte, hogy az emberek többet foglalkoztak hablaty és halvér gyászolásával, mint azzal, hogy neki gratuláljanak ahhoz, hogy ő volt a nap hőse a Kopponyák szigetén. El lehet hát képzelni, milyen dühös volt akkor, amikor kirohant a házukból, hogy megnézze, mi ez a felfordulás. Mire hegyesen köpő bélhangos és balga bamba félrelökte, majd pedig majdnem a földbe taposta az újjungó tömeg, amely hablatyot vitte végig a falun. Hablatyot, aki egészen nyilvánvalóan megint nem halt meg, nem fulladt meg, nem tűnt el takonypóc útjából. A boldog huligánok vezérük házához értek, és dörömbölni kezdtek. Nyisd ki, nyisd ki, nyisd ki, élnek, élnek, élnek! Termetes plépofa úgy emelte fel busa szőrös fejét, mintha álomból ébredne. Az ajtóhoz tántorgott, és meglátta, hogy ott áll a küszöbön a fia hablaty. Termetes plépofa a tengerek ríme. A huligánok legnagyobb vezére, Ó, hald nevét, és remegi, jaj, jaj, felkapta a fiát, és megölelte, a tömeg pedig szöntelenül újjongott. Így történt hát, hogy fogatlan egyetlen délután leforgása alatt megtalált, majd elveszítette egy csodálatos kincset. És hablaty végre szerzett magának egy kardot, amelyet... Használni is megtanult, és halvér megtanulta, hogy néha nem csak a hősöknek jár a hősök köszöntése.